ohoma כן, צהריים טובים לכם, מה שלומכם? שלום שלום, זו הגיטרה של ישראל שלום. כן. ישראל שלום, שלום ישראל. שלום לכם. שלום ישראל שלום. שמח להיות כאן אצלכם. אנו שמחים גם. אומרים ויניל או ויניל? ויניל, אומרים ויניל אבל מתקדמים לוויינל. אוקיי, אוקיי. כדי שזה כמו החבר'ה הציוני. אז שמענו את העץ הבודד. השיר הראשון שפרסם את צמד אלמוגים. עכשיו, תתחיל, רגע, תתחיל מזה ששמענו... קודם כל אנחנו צריכים להתחיל. לא, לפני שנתחיל, לא. בוא נתחיל בזה ששמענו את זה מתוך סינגל. ס, כן. איפי בעצם, כי יש שם ארבעה שירים. כן. אה, ואנחנו די חששנו, אבל הוא ניגן כמו ניגן. גדול. ועכשיו אנחנו נציג את כולנו. בדיוק, עכשיו צהריים טובים. שלום למשה ירונסקי. שלום, שלום לך, ארון, שלום לאמירה. שלום לאמירה, לדותן. שלום לדותן ביבי שאיתנו עוזר לנו. ושלום לישראל שלום, שהיה בצמד האלמוגים, שאיתו אנחנו פתחנו. הוא נמצא כאן עם הגיטרה ועם תקליטים שהביאים מהבית, ואנחנו... למה אלמוגים? למה אלמוגים? כי את הסטאז' עשינו באילת. <laughs> החלפנו את שמולי קראוס וג'וזי קאץ, uh -huh. שהם הופיעו בוועדות בס... סוף העולם. Uh -huh. אנחנו הופענו בהצגה הראשונה לתיירים, והם הופיעו בהצגה השנייה, okay. ואז mm -hmm. uh, כמובן יש שם את אי האלמוגים, ויש לנו שיר בשם אי אלמוגים, okay. שלא היה שלאגר ענק, <laughs> אז uh, זהו, אז השם נשאר צמד אלמוגים, ואני רוצה לספר קצת על, ה... על העץ הבודד. Uh, אני הייתי בצבא, בבית ספר לשריון, mm -hmm. וממול בית ספר לשריון היה את, uh, את, uh, את ג'וליס, mm -hmm. בסיס yeah. ג'וליס, ושם uh, שירתו שלום שלם, שלימים היה האחים שלם עם מיכל שלי, מיכל, עליזה הזיקרי, וגם יצחק פרי, שאחרי השירות עשינו את צמד האלמוגים, mm -hmm. ואני הייתי מתפלח לשם, after duty, והיינו שרים כולנו יחד. יפה. ובאחת הסדרות שהייתי עם קציני שריון ב... לא רחוק משיפטא, וממול הבסיס היה עץ בודד, הכל חול, אבק, עץ בודד אחד. זהו, שרתה המוזה, ואז... לקחתי את הגיטה וחיברתי רק את הבית הראשון ואת הלחן, ואחרי הצמד, כשעשינו את הצמד, פרי כתב את שאר השירים, <אז> והשאר <אז> היסטוריה. כן. אני רוצה להשמיע... דרך הנייד שלי, הפתעה קטנה, אנחנו עוברים עכשיו מהפורמט הישן הרגיל. והטוב <laughs> לדיגיטל באבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו זה לא הצלליות, <laughs> תכף נגיד לכם מי. <laughs> שנגיד. כן, יש מאוד צעד. יפה. זה השיר שהצלליות לא הקליטו. אז תציג, תגיד, תגיד מה שמענו. אז מה זה, מה שמענו בעצם? שמענו, ישנו חוקר מוזיקה ישראלית בשם, בחור צעיר בשם דודי פטימר, שיש לו גם... אתר <coughs> ברשת, שנקרא דודיפדיה, כן. והבחור עושה עבודה, והוא מדבר ומקליט את כל הזמרים הוותיקים, גם חדשים. אז לפני יומיים הוא עשה לי הפתעה, שלח לי, אומר לי, חביבי, הצלליות מנגנים <laughs> את העץ הבודד. הייתי בשוק, וזה נשמע די דומה. נכון. אז התברר שזו להקה ישראלית, שהם פועלים בארצות הברית. הם נקראים דה סברס, אז זה, זה לא הצריות. כן. סברס ומי וה... ש... שעומד בראש על הקה זה בצלאל, צאלי, יונגרייז. הם עשו הרבה דברים נחמדים, הם עשו גם uh, הקלטה יפה של uh, משיח הזקן. כן. מתוך uh, סאלח שבאתג'י. בדיוק, מה לאן חי כן, המשיח. כן, השמענו את זה בצחוק בשתיים לפני כמה שבועות. Okay. כן. Uh, אז, אז הנה, העץ הבודד לא כל כך בודד, יש לו לא מעט ביצועים, 네, כן? כן. Uh, עכשיו, השאלה היא כזאת, uh, הנה יושב לנו פה ישראל עם גיטרה ומוכן, והנה גם יש לנו משהו שיושב לו כאן על הצלחת הפטפון. אז הנה הדילמה, קודם Live and Unplugged, okay. כמו שאומרים, או קודם uh, תקליט. מה I, אתה אומר? אני אשנה משהו. אני רציתי להשמיע את השיר מיקה ויו, uh, הרי בתקופה של שנות ה Uh, כל להקה וצמד, הם תמיד uh, שרו שירים על בעלי חיים. Uh, העופרים שרו על uh, כשברא אלוהים, על החמור, ש... האדם שעובד כן. כמו חמור mm -hmm. ואוכל כמו חזיר. כן. אגב, זה נקרא חיי אדם. חיי... אה, חיי אדם, כן. בדיוק. <laughs> ובני ברמן כתב על שני קפצנים וחמורון אחד. כן. וצמד מוגים לא רצו להישאר מאחור. אז לקחנו שיר דרום אמריקאי בשם מיקה ואיו. שזה כת... הסוס שלי. בדיוק, מיקה ואיו, הסוס שלי. אה, לא, מיקה ואיו בלנקו, סוסי הלבן. הסוס שלי הלבן. בדיוק. ופרי כתב לו לא מילים... כן. פרי כתב לו לא מילים בעברית, השיר, השם נשאר מיקה ואיו. ואז במקום דרך הוויניל, אני אשיר את זה חייזה, בסדר? יאללה, לך על זה. סוסי אולי ראית? סוס נדיר צבעו לבן רק אחד יש לו טעיתה אך הוא נערם לאן? מקוויו, מקוויו אנא בוא חזור אליי אפשר להצטרף מקוו, מקוו מי... אנא בוא חזור אליי אז יצאתי וחיפשתי את סוסי הלבן בן and I asked everyone, I asked everyone, from the sky, I'll come to you. From the sky, I'll come to you. Hey! I opened the door and looked after him And I returned to the house again Because I returned to the house From the sky, from the sky I'll come back to you From the sky, from the sky I'll come back to you And in the morning I saw In the morning I was sitting in the house Hey, atosusa, giliti Uvainam gamsiach roed Kenedakbar mikkabayyo Eidarta ulean Gag salakhti <laughs> mikkabayyo Leszusi halepanban יצא נהדר. תודה רבה. אחלה ביצוע. אה, השמחלה. ועכשיו אנחנו נלך לתקליט של האלמוגים על 10 אינץ' כמו שאנחנו אוהבים, כמו פעם, וזה שיר של יוסף אדר. יוסף אדר היה המנטור שלנו. הוא היה אז מלך של הצמדים, מהדודאים, ההמרדים, וכולם עברו דרכו, בדיוק. ו... מועד רצה שבתקליט הראשון נשאיר גם שיר שלו גם. היות שאנחנו כתבנו לבד, רצינו שכל התקליט יהיה שירים שלנו. המילים של משה דור, המשובר. ומאוד שמחנו שהוא ביקש את זה. הוא עשה תקליט, שדרים או תקליט רק לחברים קרובים, עם נד אילן, ואיך השיר השני? אה, משהו עם שושנה? טוב, בגיל 80 שוכחים. בקיצור, שם יש ביצועים של ארי בלאפונטה והכל. ערב של שושנים? בדיוק. אוהב. ואז מאוד אהב את הביצוע שלנו, בגלל שהחלפתי רק אקורד אחד. מדום השיעור ללאו מינור. אז תשמעו את השיר. נד אילן. נד אילן. נד אילן. אוקיי, הנה. זה מגיע. זה בא. עושים הרבה קרחצים זה, זה הרבה קרחצים. אבל זה הוכחה. זה ההוכחה שאנחנו לא משחקים איתכם. הכל ויניל. או הרוב ויניל, אבל זה בטח ובטח ויניל. אבל אחרי שאנחנו ננקה אותו, אז לא יודע, אולי אנחנו נחזור אליו יותר מאוחר שוב. בינתיים, בואו נראה, איזה עוד וינילים הבאת לנו, ישראל? כי הוא הבאת לנו די הרבה, אז מה זה הסינגל הזה? לא, זה... זה העטיפה של מה שהשמענו. זה העטיפה. אוקיי, אוקיי. זה אנחנו נשמור לאחר כך, כי אלה דברים שהם ממש, אבל ממש, נחשבים לנדירים. מה יש לנו פה? אין לי מושג. זה... התקליט ריפה, הוא צרב משהו משלנו על שם של קליט ריצ'רד או משהו. אין לי מושג מה זה. התקליט. לא כתוב כלום. אין <Works> לנו מושג, זה white label לגמרי, אנחנו לא יודעים אפילו מה יש, אתה רוצה לעשות? בוא ננסה, בוא ננסה. בוא ננסה, ננסה. white label. גדול. מה אנחנו? הצד הזה חסרות הזה, הצד הזה. ענק, תנסה. אנחנו ננסה. אנחנו ננסה. ננסה לתת איזה ניגוב קטן, אולי זה יעזור. בוא נשמע, יש לנו הפתעה, רבותיי. שיר לבן. גם ישראל לא יודע מה זה. שיר לבן. ערב של שרה, ותמירו בקומה, מתון מתון קרה, מבט אחד רואה הכל, ופותחי אבצה, אז אני חייב לספר על זה, יש כאן שיר, תקפיא אותו, כן? כי כן, אנחנו אה. רוצים לשמור אותו מההתחלה. אין uh, בעיה. זה שיר uh, שכמעט לא שומעים אותו, שיר די נדיר. הוא הופיע לאחרונה, לפני שנתיים או שלוש, באוסף של... Uh, נקרא... זה אוסף של סינגלים של סייקדליק uh, פופ. זה לא בדיוק פופ פסיכדלי, אבל mm. זה סינגלים, זה סינגלים uh, די נדירים, סינגלים שלא שומעים אותם. אז אה. לנו קצת על עינו דומה, ומיד נשמע אותו. שזה אז... אחרי האלמוגים. זאת okay. אומרת, אחרי שכבר לא היה צמד אלמוגים. אחרי אלמוגים, הלכתי ללמוד במדרשה למוזיקה, והיו די חבר'ה שהתפרסמו, בכיתה שלי היה גם שלמה גרוניך. כן. Okay. ובד בבד עם הלימודים במדרשה, כתבתי לעצמי שירים, לא לצמד לעצמי, mm -hmm. גם לזמרים אחרים. כן. Okay. שאנחנו נשמע אחר כך גם את הזמרים האחרים. והתקליט הראשון שהוצאתי, Uh, היו שם uh, שלושה שירים, איש קטן, אינו דומה, ומט מסתירה מאחורי המשקפיים. Uh, המעבד היה שמוליק ארוך, זיכרונו לברכה, הוא ניגן גם בס, צופים ערערי קמינסקי, uh, שייבדל לחיים, וקונצמן, שניגן חליצה, שגם הוא כבר לא איתנו. אז בבקשה תשמיעו את אינו דומה, את המילים כתבה רות חשמן שכתבתי את הרבה שירים. Oh, my God. את הגונים החליט בראש מורכן, מצחו אפל, לחש לה בדממה כמו מדבר הלב, הלב, אינה כל כך דומה and he quietly died While he중it him He yet still he mira No bhak costs <laughs> On his feet It doesn't know Radio Kessim Radio Kessim Radio Kessim Radio Kessim כן, שמענו את נו. החריקות. נכון. ואין ספק. זה היה באמת תעלומה. התקליט הלבן. אז התעלומה הלבן. הזאת, התקליט הלבן הזה, זה אינו דומה שישראל הביא לנו אותו גם בסינגל האמיתי, בואו נגיד ככה, כן. עם, <laughs> עם העטפה, <laughs> ועם, ועם התמונה, ועם כל זה. בהזדמנות, כשישראל אם ישראל יחזור אלינו לעוד שעה, אז אנחנו נבדוק גם מה יש בצד השני של ה... לא, שרוד. של... שרוד. זאת אומרת שזה רק אחד. אז, אז, אז אולי שרדו את זה בכוונה. לא, בכוונה, לה... כי, לה... כי לה... הם עושים ש... את זה בדרך כלל, כן, שזה כן. רק שיר אחד. כנראה, כן. אני מכיר את זה, כן, ככה זה היה. כן. אה, למאזיננו הצעירים, כן, פעם היו עושים דברים כאלה, כדי שינגנו רק את הצד המוקלט ולא את הצד... הצד השני. ה... למרות שלפעמים היו גם מקליטים, מדביעים על הצד השני, אבל היו שרטים אותו בכוונה כדי שינגנו רק את זה. כן, זה העניין. עכשיו, אנחנו חוזרים ל-unplugged end live באולפן שלנו, ישראל שלום, הוא והגיטרה, ואנחנו נשמע עכשיו מה? שמענו את השירים הראשונים שלי, את הישנים, אבל לא הפסקתי להלחין. לא מזמן, הלחנתי שיר חדש. שיר כמעט אוטוביוגרפי שנקרא מאמי שלי, כמו שאומרים, ב... כמו שכתוב בסרטים, Based on True Story, סיפור אמיתי. לשיר קוראים מאמי שלי, השמעת בכורה, אני עובד עליו עכשיו באולפן, ונראה מה יהיה איתו. אז אנחנו שומעים אותו בפעם הראשונה על גלי האתר, מה שנקרא. כן. ועוד משהו מעניין, אני בדרך כלל רק מלחין, לא כותב מילים. אבל היות בזה האישי, הפעם כתבתי גם את המילים. מילים ולחן. למה משלך? מה משלי. כן, okay. לא okay. כן. פגשתי אותך ליד הדואר, כאן ברמת השרון. גבוהה עוד מרעייף עד תואר, סותב אני בבת ראשון. תגידי לי מתי, תהיי משלי ודי. כן, רק איתי, אהובתי. Forever, mommy, oh mommy, mommy, my mommy. Cupi, cupidon, paga, bol ve libi. Mommy, oh mommy, et aubati. Kama zman hikiti l'ach nesichati. Sratim ba salon raino, kibok nishikah kama tov. Even if we came to that place, and it was near. Give us time to you, because the Lord is the name that you will be my love. Forever, mommy, oh mommy, mommy of mine, cup of coffee, God, God, and love. Mommy, oh mommy, you love me. my life it's only for you ya forever mamy אום ממי, מאמי שלי, קופי קופי עידון פגע בול בליבי, ממי, אום מאמי, את אהובתי, כמה זמן חיכיתי לך נסיכתי, מאמי, אום מאמי, את אהובתי, כן נסיכה לי, ועכשיו את מלכתי, כן נסיכה היית לי, ועכשיו את מלכתי, ועכשיו את מלכתי. בראבו. אשמת בחמל. אני לא כותב שירים כאלה בשבילך, תעזבי. אני מבקש מישראל שיש... לא, כל אחד יכול להשאיר את זה למטוס. היא כבר הקליטה את זה וגמרנו, זאת אומרת, עכשיו היא מה צריך להגיד, זה הכול. Uh, טוב, אז אנחנו, מהביצוע כאן באולפן לייב, אנחנו חוזרים לווינילים הישנים והטובים. Uh, את השיר הבא שיש מאחוריו סיפור. קודם כל, הוא שיר שבמקור הוא צרפתי של גיבי הר. ונעמי שמר כתבה לו מילים עבריות. Mm -hmm. והוא מוכר יותר בביצוע של התאומים, שלישיית התאומים. אבל... יש גם ביצוע של צמד האלמוגים, ותכף ישראל יספר לנו למה הביצוע של התאומים קצת יותר מוכר מהביצוע שלהם. אז ככה, לקראת התקליט השני של צמד האלמוגים, רצוני בתקליט גם שיר של נעמי שמר, נפגשנו איתה בתל אביב, אצלה בבית, ואז היא אומרת לנו, אתם כותבים הרי לבד, מרה בעץ הבודד והשירים האחרים, למה אתם צריכים אותי? אז אמרנו שאנחנו מאוד מכבדים ואוהבים מאוד את השירים שלה, רוצים שיר שלה בתקליט. אז היא אמרה, אוקיי, יש לי שיר שתרגמתי מצרפתית בשם שלגיה, וזהו, תיקחו ותעשו ממנו משהו. אז די התאכזבנו שלא קיבלנו שיר מקורי, והשארנו אותו בצד, הקלטנו את התקליט. עד שהתאומים הקליטו אותו, ואנחנו הקלטנו אותו אחרי התאומים. Mm -hmm. והשיר של הטומים שודר המון ברדיו, ושלנו נשאר רק ביוטיוב. זה <laughs> <laughs> <גרם laughs> מופיע <laughs> כאן על, במקרה על אוסף של התקליט, שנקרא מבחר ליטי ישראל, כמו שאתם רואים, לא רואים, לא חשוב, <laughs> אין לנו את זה עכשיו בלייב, אבל כן, תקליט אוסף של התקליט חיפה. וממנו אנחנו נשמע עכשיו את סמד אלמוגים, שר השילגיה. השילגיה. הנה. עורבים שבעה חיכינו לך, לא קראת בלח, לילינו לך, ובהבל בבלינו לך, מגדלים של דולח וזהב. הטערות של חנקה שרנו לך, צרנת הדרש שרנו לך, ועדיין לא סיפרנו לך, הקמת אותך. צביבו בראשי צמרות, בהסתם אל ארץ רחוקה. הוא צבע את כל התפוחים מבברות, וגם את המתוקה. עורפים שבעה חיכינו לך, לא קרעתם, הילינו לך, ובהבל ובנינו לך, מגדלים שרדו לך וזהק. הטהרות שלך נקשרנו לך ברלע דף ארש, שרנו לך, ועדיין לא סיפרנו לך, עד כמה אותך נוער. פרנמס אשר זה הרגל, זה נכון, תשכחי את כל אשר היה. מספרים בעיר של לבבל, קטפון, ועל כן קוראים לה שהייה. חורבים שבעה הגינו לך, לא קראתה ב... שלם דולח וזהר, את הראש שלחנקה שרנו לה, ברנדה דרש שרנו לה, ועדיין לא סיפרנו לה, עד כמה אותך נוער, עד כמה אותך נוער. זהו. זה שיר שאנחנו מכירים אותו. זה שיר שאנחנו מה. מכירים, כן. זה אלוויניל, mm -hmm. לא חרק לא לשם חרק, שינוי. כן. ועכשיו, uh, מה אומרים לכם השמות? מאיר פניגשטיין, אלונו לארצ'יק, דני סנדרסון. טוב, הם אומרים לכם הרבה, הם רוזנבלום. אומרים לכם... יאיר רוזנבלום. רגע, מה, יאיר רוזנבלום וכוורת? לא, זה <laughs> לא יכול להיות. <laughs> אוקיי, אז יש פה סיפור, והסיפור הוא... שישראל eh... נכנס לאולפן, זה היה או בסוף 72 או בתחילת 73, כדי להקליט שיר, והוא צריך נגנים. כן. אז יש נגנים, יש בסיס נחמד שקוראים לו אלונו לארצ'י. כשהוא השתחרר ביוק באותו זמן מ... <הם> מלהקת הנחל. יש קיטריסט ג'ינג'י נמוך, <כן> חמוד, חוש הומור. שגם הוא השתחרר באותו זמן מלהקת הנחל, דני סדרס. יש מתופף אנרגטי, מאיר פניגשטיין, בוגי, <כן> יאיר רוזנבלום. עשה את העיבוד, ותנו להם עוד כמה חודשים. הוא גם ניגן קלידים, כל הקלידים אני ניגן. הוא ניג גם ניגן קליד. קלידים. אז זאת אומרת, יש כאן אה, הר... סופר גרופ <laughs> שנוצרה, יש מאין באולפן, והם ליוו את ישראל בשיר שנקרא... למה תלכי? למה תלכי? שאת המילים כתבה שוב רות חשמן. אתם אל תלכו, Historia, לשום, Historia. מקום. Historia. אל תלכו לשום מקום. היסטוריה, היסטוריה. כי אתם הולכים לשמוע עכשיו שיר שלא שומעים אותו. <laughs> למה תלכי? <laughs> comfortably indithing sniffing whishing pour pour fl VII tour on step bursting Mina p disd do k bi Mal ušpilaj besebra Degam perotkani I v žilu at lida שאלה עד כאן באיטלקית. זאת okay. אומרת, ישראל הקליטה אותו. היא okay. okay. הגיעה למקום שני במיצת הפספונים של קול ישראל. לא צחוק. Mm -hmm. וקיבלתי mm -hmm. גם תגמולים מעקו"ם, מאיזו תחנה באיטליה. אה, נו, מעניין מאוד. טוב, אני... מליארטות. <laughs> היא... <laughs> <laughs> <Okay. laughs> אני גם הלחנתי שירים לזמרים אחרים, לא רק לי ולצמד אלמוגים. הלחנתי mm -hmm. שירים למשה הלל, mm -hmm. ליגאל בשן. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר שהלחנתי למשה הלל בשם אהבה בעשן, שהיו לו עוד כמה ביצועים. משה הלל שר את זה כמו שאני כתבתי, כמעט כמו רומנסה בלאדינו. ואחרי זה אולי נשמע קצת את ישי לוי שעשה לזה קאבר, וזה נשמע כמו חפלה מזרחית. לא שומעים? זה לא מנגן אותו. לא מנגן. פתוח? ננגן, אז בוא ניקח את הנייד שלי. זה פתוח? טוב, מנגן אותו, יש משהו ב... אתם רואים? זה ההבדל בין וינילים לבין כל השכלולים האלה. דיגיטלי, דיסקי. הוא לא מנגן אותו. תמיד כדאי ללכת לוויניל הישן והטוב, אה, מוישה? כן, לא מכיר אותו. אתה רוצה לעשות לנו את זה live and unplugged, את השיר? מה אתה אומר? הבא בעשן? כן. יאללה, נו. יאללה. אתם תשמעו עכשיו את הביצוע החי לשיר שכתב ישראל שלום למשה הלל, אהבה בעשן, והנה. yoχ de vsha χχ fanegoma je het Kolleg יופיע בהודה, אתן בגיל תמורת כף ידה. את כל גינתי יופיע בהודה, אתן בגיל תמורת כף ידה. את כל גינתי יופיע בהודה, אתן בגיל תמורת כף ידה. ח בוקטשושנ גשנופפ חובלכל היי queכלחשח חשחח ג At all my life, no matter how much I'll give you I'll give you my hand in the middle of my hand At all my life, beautiful and wonderful I'll give you my hand in the middle of my hand At all my life, beautiful and wonderful את אל בגיל תמורת קו ידה. אוקיי, okay, אנחנו שומעים עכשיו, כמו שביקשת, את ישאל לוי. <מח> <מח> כן, אז הנה, זה באמת משה הלל, יש לנו פה גם משה הלל, אנחנו פה צריכים לך את אחורה, אני רואה שבכל זאת זה עושה את העבודה, אז אנחנו, כל האדיר שיש לו, אז הנה, מה זה? יום אחר יום בלוקתי שושנים, אחלום לי על בת השכנים. שפתיה שושן לחיית הנה, וכאן אגוז שחומה היא אינה. את כל גינתי, בלי שום חרקה אתן בגיל תמורת מבטה את כל גינתי, בלי שום אתן בגיל תמורת מבטה את כל גינתי, בלי שום אתן בגיל תמורת מבטה כן, זה נשמע אחרת לגמרי. אה, זה נשמע ממש אדיר. כן. אמרת שזה נורא את הפסטיבל הזמר המזרחי. משה אילן בא אליי ביום חמישי, הוא אומר, יש לי שיר לפסטיבל הזמר המזרחי, אני לא אוהב אותו. תכתוב שיר אחר, מזרחי. אמרתי, אבל אני לא כותב מזרחי. הוא אומר, אתה מוזיקאי, תכתוב מה שאתה רוצה. אז זהו, יצא לי חצי מזרחי, חצי רומנסה ספרדית. ואז ביטלו את הפסטיבל, והוא הקליט את זה, כי הוא מאוד אהב את השיר הזה. עיבוד של וילנסקי. עיבוד של וילנסקי באמת, שמעתי גם קצת מישי לוי, שעשה את יש עוד ביצוע, אחד מהם אני מאוד אוהב, יואל שראבי, זה אח של בוע שרבי שמופיע בארצות הברית. אין לי אותו פה, אבל הוא שר את זה בסגנון יווני סירטקי. אז כל זמר לוקח אותו... למקום שלו, זה מה שיפה. כן. ועכשיו, משיר שכתבת למשה הלל, אתה רוצה להשמיע לנו שיר שכתבת... ליגאל בשן. אז ליגאל בשן כתבתי שני שירים. הראשון היה חרוזים של צחוק. לא היה לו סיכוי גדול, כי הוא היה בתקליט של מתוק לי, מתוק לי. והשיר לא הצליח. ואז הוא התקשר אליי, בזמן שהוא להשתחרר, לעשות עוד תקליט, אומר, אני רוצה עוד שיר ממך. אמרתי לו, אבל ראית מה יצא מהשיר? הוא אומר, לא, לא, תבוא לפשנל, אנחנו נראה. נפגשנו אצל פשנל, השיר נקרא "אל מקום לא ידוע", שכתבתי עם רות חשמן. פשנל שמע את השיר, אמר, יגאל, גם זה לא שלגר. והוא <coughs> אמר שלא יהיה, אני רוצה שיר איכותי של ישראל בתגלית שלי. <coughs> ועוד אנקדוטה, לפני, נדמה לי, שלוש שנים, הגל פשן הופיע בכיכר ב, במסגרת מופעי קיץ ברמת השרון. Mm -hmm. אז מוקדם יותר הלכתי לתפוס כיסאות, לשים, זה, לשים כמה חולצות, ואז אני רואה שהוא יושב מאחורי ה, הבמה. רציתי לגשת אליו, ואז אמר לי המאבטח, לא אי אפשר. אמרתי לו, תגיד לו שישראל שלום נמצא פה. ישבנו ודיברנו המון המון זמן, כמעט עד להופעה. והוא אדם שנראה מאושר, כי הוא אמר שעד עכשיו לא רצו אותו להופעות. כשהוא רצה להופיע בזאפה, אמרו שאין מקום. Mm. ואחרי שהוא הצליח עם השטאגר החדש שלו, היה בזאפה המון זמן, גם יום שישי, גם יום ראשון, מתי שהוא רצה. והוא נראה אדם מאושר, והייתה הופעה מדהימה. הקהל קיבל אותו כמו רוקסטאר. Yeah. אז uh, את אל מקום לא ידוע, הלחנתי למילים של דודו ברק. בואו נשמע. יאללה, בבקשה. הולכת ומחפשת לה מקום אחר המרחב משוחרר וקרוע צא איתי אל מקום לא ידוע שמש מלובן, כאן השקר נשמתי אל השקר חומקת Amor, amor, Mera khom Nibla haiom hanehda El tuch anam Safon nisgah Yem nishtah Teyman ve kedem n'auli Yemei l'an Hameh khab Meshukhra Vekarum I came to a place that I don't know That here is the air, the air, the air I came to the air, the air את העולם הזה על הכתף המרחב משופרד וקרוע, שבי תהיה מקום לא ידוע, שמש כאן מלובן, כאן אז ש... אין לנו הרבה זמן, אנחנו רוצים אה, לגמור משהו, אה, לא, ש... את החופש הגדול. לפני זה, <אחור> לפני זה. <אחור> <אחור> <אחור> <אחור> בשנת 73' אני פרשתי ורק לימדתי גיטרה. לימדתי את מייקל בנסון מרקד בשינה, עוד כמה מפורסמים. ולפני כמה <beef> שנים התקשרו אליי מעכו"ם. היה להם בבית היוצר תוכנית שנקרא בוקר של זהב, מחווה ליוצרים ותיקים. וביקשו ממנו שאני אבוא עם השירים שלי ושרתי שמה. ואחרי כמה זמן התקשרו אליי מהכוכב הבא לאורוויזיון, לא השמענו את היודל. התקשרו אליי מהכוכב הבא לאורוויזיון, זה סימן ההיכר שלי. הזמן עבר כל כך מהר שאנחנו לא הספקנו לשמוע את השיר לא, לא, זה חייבים. עזוב את זה. איפה היודל הזה נפצל? אז אתה יודע מה, עזוב. היודו, נמצא כאן היודו, בתקליט הזה. אנחנו חייבים לשמוע את השיר הזה, כי זה שיר שהוא במקור של... מה? האל המדיני את היהוד. השיר הזה במקור של פרנק אייפילד. בדיוק. שהוא לא היה שוויצרי, הוא היה אוסטרלי. הוא עשה יוד נהדר, והנה הגרסה העברית, וזה אולי השיר הכי מפורסם של צמד האלמוגים. והסיפור הוא שהשיר הזה רודף אחריי, התקשרו אליי לפני שלוש שנים, מהכוכב אבלורוויזיון. בהתחלה חשבתי שצוחקים עליי, וביקשו שאני אופיע בתוכנית. עם מה? עם מה? עם היא לימדה את היודל, זה היה בתוכנית שנטע ברזלי זכתה. אז אתה יכול להשמיע אותי לימדה אותי את היודל. Lord, onder, onder, Eve tuo, There is only a single candle אז כאילו, תן לו <מנדים> אין לגנג. מילים, אין mm -hmm. מילים. כן. אבל המילים שאנחנו חייבים לומר אותם עכשיו, זה... הנה, הגענו לסופה של עוד תוכנית. נכון. של מעדן וינילה. נכון שזה עבר מהר? לא הספקתי כלום. <מסיפור> לא הספקת כלום. לא, לא הייתי בטוח דברים. שאין לי שירים בכלל. Okay. מה זה? טוב, זה אומר רק דבר אחד, שאתה תצטרך לחזור אלינו לעוד תוכנית אני... בעתיד הקרוב. היה לי כיף, ואני אשמח לחזור. באמת כיף. לא, אתם כיפים, באמת, אהרון. תודה רבה. וגם משה, אתם באמת, הדפיקה <אח> האחת והיחידה שלנו. באמת, באמת. קיבלתם אותי בהנאה VIP. אנחנו שמחנו מאוד לארח אותך. <תודה>, תודה, תודה. משה, אנחנו נסיים השיר שעשה לנו צרות מקודם. הפעם הוא לא יעשה <תודה> לנו <הפעם> צרות. <תודה> צרות. Okay. משה דור ויוסף אדר. המנטור נד... שלנו. נד אילן. תודה רבה, ישראל. תודה רבה לכם, נהניתי מאוד, באמת. תודה רבה, משה. תודה רבה לך, אהרון. תודה למירה. תודה לדותן. תודה, תודה לדותן. תחזרו אלינו בשבוע הבא, יהיה עוד מעדן ויליל. יהיה מעניין. כן. כמו תמיד. כמו תמיד, דברים מעניינים. ביי.